gure goiz begi saiunntako dugu San Michel Galan, re sindikataren burdo presidenta dena eta sindikatuen lan eta saliko gira zurekin Michel egunana. Egunon bai. Baina lanet funtserat din baino lehen, aktualitateaz pundu bat, doiz bat, hor berriki joan den aztian okandugu gutun bat prefeturatik, xein zuena, uru murrizketak inberzirela, errekak apaldu baitila, zinez apal dira, egungo egunean, Bai, denek urerekari behatzen duten guztiak koartia dira biziki apaldi dela eta hori aspaldian, eh? joan primaderaz primaderaz Den idorteak beti izan dira, baina ikusten dena da gerota usiago, eh? gauza hori gertatzen dela, eta zinez, aurten zinez biziki apaldi dira. Zinez apal eta horrek ondorio lagirik ikertzen aldo? babichtan da e bistanna de buruz baina nere guregikako biziari buruz e, eta etaaintzu zen denako gira ono joan den e, abendo ortantzen naski eh e, biziki apalbait ziren ordian ere eta hemen dunibanen ohartu ziren jendeak e, arrainak iltsenari zirera eta denek pentsatu zuten kotzatura zerbaiti Baina iduriz eta guk dakigunaz txaurik, ez da kotsadurarik izan, kotsadurun berezirik, baina bakarrik hura bizikea palbaitzien eta behar baino e, beroago, arreinak hilzen ziren e, oksigena eskasez. Ara. Eta izan ziren, ez e, gina izorritzen bakietaz, baina dasmarsia ahondiak arreinetan Ba, ez tutuz emakik uh, emaiteko ez dakit emana, ba, ba, e, emana hori biziki uh, uh, lokalizatua zen, hemen zen donibanen ikusten eta donibanetiko horaxot eta ez tutuzte beste erreketan bizikiagertu zen, hori zen gauza bitxia. Hala, behaz, uh, gishortako uh, dosirrak eta dosirretaz darduratu berdu ur sindikatak. Hala, ur sindikata, hori tera ziko dugu, berbada, zer uh, elbulu ekin xortu uh, zen. Uh, dola soba demora? Ba, hor dien, eh, sindikata duela amos bat urte xortia da, amos tamasei urte. Uh, eta xortu zen uh, bakarrik gauzaunendako, eh, kostaldeko jende hainitz e, haien ura da errobi ibaiaren ura. E, erobi ibaiaren hartua da ura eta tratatua eta berre mila biztan leher eiten dute negoan laue hon mila zgoiti udan uroktarik edaten dute eta beraz hor egiten diren e, garbitze lan horiek biziki goztatzen dira eta goztatzen dira gehiago ura zikina sartzen bada. E, ara, eta beraz Hor, behemento hortan, uh, deliberatu zen, uh, uh, uroren tratamenduaz okupatzen den txendikatak bultzaturik horiek pixka bat, uh, hurixurgia errobirat duten errigusiak elkartu ziren txendikat batian, berroita zazpi erri, da, eta txendikaturek uh, lehen elburua zen erreka horren inala garbi atxikitzea garbi, ordean, begi zikusten dena, baina begi ikusten ez dena, e, bakteria aldetik, e, inahala garbi e, egon zadeen, eta helburu horrek ilan da sendik eta lan egindu gerustik. Well. Horri uh, lotua da, behaz uh, egintzen uh, elkartasun uh, kontratua, uh, konstaldia eta barnekaldia nertian. Ba, eh, azpi marratzeko da, ezen eh, bon, duela ma bosturte herrietan hurustelak eh, etziren tratatuak edo oso gutxi herrigo bai, baina bestetan etziren tratatuak eta hor, eh, gaitzeko operazionia egin zen, hogoita bat miliun euro gosta, ba, eh, gastatu zen, eh, behoitez azpi herri horietan er, egin ziren eh, obrekilan. Eta, Azen izan mendua zen, eh? palantan ezari, herri bihotzetan. Eta esenikatak ardietxi zituen laguntzek ilan, euneko e hamabi laguntzen zituen herriak. Eta da laguntza horiek etortzen zirela ainitz e, kostaldeko herrietarik. Ez zuten deuzek hemengo emengo herriek Bainan, laguntzaren Diru laguntzaren emaitea onartu zuten, haien interesetan baitzen, haien biztanlen interesetan, ango gura gutiago goztako zelakotzen, eta, eta ez da guti, ehun eta berroita hamar mila euro urtero emaiten zuen hor eh, akaba eh, elkarteak, eta horrez gain sendikatak, eh, uh, huraren garbitzeaz okupatzen zen sendikatak, Uh, ema iten zuen, eun euro urtero, egan baita bere uh, hur edateko presioan, doi, kotsia emendatu zuela presio hori, diru horren biltzeko eta hemengo herriera ema iteko. Hara, solidaritate uh, esperientzia bat oso importanta eta etxemplu bezala emanadena hain itztokitan. Beriki helarazi diezue, hirrieri eh, dokumentu bat, zointan eh, behaz aholkuak eh, maiten dituzien, eta eh, zehazten eh, zerlan ereman ere man hori da? Bai, atera dugu dokumentu horoko bat, eh? zenta bon amonsturteuntan lanian ari gira, eta bon beti aski jakina zer ere maiten den, eta bereziki eh, ondoko urte begira eh, pentsatzen dugu importante zela orain erakustea nolako lanak eramanak ziren eta egia da hainitz eh, lan xailetan ari girela ara nola eh, bueno uste nei patudu tursikinen tratamendu baina eh, interesatu interesatugira eh, laborantzak eh, ukaitena al zuen E, lotura ur, edo, zer irisku bazen uraren kotsaduraren gainean. Ezen analizak egiten ditugu erregularki e, amosturteuntan eta ikutsi dugu, nahizta urustelak tratatu errietan e, e, bakarrik e, denbora idohetan zela ageri hobetze bat. Euriarekin egina ziren analizetan, ordon duen etzen hobetzerik agertzen, eta beraz eskaz hori, nahi ginen urhunago joan gure lanean, eta beraz laborantzari interesatu gira, eta hor, biziki labur erraiteko uh, proposatzen dugu, Uh, euskalegiko laborantzareki lan pasatia dugun kontratu bat da hori uh, labora, nahi duen laboraria laguntzea sensibilizazio lan bat eremaite maitea hiru uhteren eta uh, beraz ikusi bere, bere lan moldetan bere baguki edo arteion ondotan zer galtaken aldatu denak uregekarat baitu atzi eta Hor, sensibilizazio lan horren, hori onartzen bali madu, bat dira diru, hor, ez dira, diru zama hondiak, baina laguntzatipi bat, mandezagun, eh, kompostatze lan Hori da, ongarriaren tratamendua, eh, airestatzea, eh, beraz hori, eh, kompostatze hori, eh, pagatzen du sendikatak. Pagatzen du ere erdia, eh, kompostatu meta hori aterbetzeko, Behar den basearen ezartzeko bizikikostattzen den ba bate da e, ara euriari uzteko eta hoga laboraren inte, interesetan interesan da, baita guuregekaen e, dako beraz e, araholako lan bat emaiten dugu laborantzarari buruz. La hor emaiten duzi hori laborntza eguren bidez ala zuzenki a, a, joiten t zisten laboralien ganat. Ba, Biskat komplikatiago da, uh, galdegina da, obliazionia bada, komposta horren egiteko, lan airestatze egiteko, kuma batetarik pasatzea. E, be, ara, e, frugatzeko zinez egina dela eta behar bezala egina dela, kuma batetarik pasatzen da. Eta gero, uh, diru laguntza, guti gora bera iruen bat euro eldu da, uh, zuzenian emanada laborariari. Hori, igual, uh, baixa, oa, erosten balima du, oa, biziki goztatzen maita, aren goztaprezioaren erdia, uh, sendikatak hartzen du bere gain. Gero, beti, laborantza munduan, aipatzeko dena, hori, berriki hasiadugun lana balima da ere, duela, duela bi urte hasiadugu, da, uh, laborantza biologikoaren uh, garatzea. Eh, uh, eta hor, uh, oso lan interesanta importanteare maiten ari dugu, ezen uh, Eh, Daki zumezala biologikoa denetan haipatu da, eh, bada alako eh, jatzakze bat gauza horri buruz eh, laborari munduan, eta gure lana lanada eh, lagun, laborariaren laguntzea eh, pentsaketak egiten dituelarik, zen zpeita guti diauzio horren egitea, horreiko modetarik bioloziko pasatzea. pašatzea. Eh, ara, eh, beraz berrien ikartzea, informazioaren ikartzea, eh, laguntzea, hagemanetan ezartzea, bioloziko horretan aridirenekin edo... Hara, eh, beraz laguntza hori... Eh, Bistanda, asenikata kitorik egiten du, eta e, baditugu, ondorio interesantak, e, baditugu gazte batzu, ara e, desmartxia hori egin eta egin dutenak beste batzu pentsaketari direnak, eta e, azpimarratzekoan, e, era zit pilot deitzen dena bezala ekarriak ira, e, Frantzian badira hogoita boste dozei toki, ola, Eta Frantzia-Mailan federatua den diren elkarte bat zuik ilan gira Zitpilot eta beraz bat bestearen jakinean uh, gira Eta batzu zubesten esperientziak eta hori rezo hori bizeki interesantada Ara eta horren segidan, behaz erriko etxeri elharazi diezuen delako dokumentu urtan Bada xail bat, zero fito, deitzen duziena, hori zer da? Ba, hori da, legeak manatzen duela urtea estapenetikunat, e, e, pozoinik ez gehiago baliatzea leku publikoetan. E, Beraz, herri buruz joan gira eta herri buruz e, langile batek e, proposatzen du, e, horien laontzea ikusten nola e, plantatzen ahalden pozoinik gabe, zen, eh batzuentzat ezin egina bali da ikusten dugu herri batzuetan egiten dela eta kontent edo ongi ateratzen direla beraz posible da egitea eta hortako bada manera bat eta hortan laguntzen ditugu nahi duten herriak natura 2000rekin ere itenozilan bai natura 2000 haste astetik uai uh, uh, errobii baiari lotua den uh, unea, eh? leu zit uh, na, Natura 2000 niv bakarrik. Eh? Beraz, hori da, aspi maratzeko da, astetik hori egiten dugu, guk dugu uh, guregain dokob uh, horren kudeatzea, eta uh, aspi maratu nahi dutana da, laborariak ez direla bat ere borxatuak, Natura 2000 ez da lege bat, da bakarrik, Uh, Europako laguntzatipi bat, uh, hara, hemen saintzeko uh, diren edo mamutz edo, mamut, edo, edo belar batzu eta laborari batek toki batean bali maditu mamutz edo uh, belar saintzeko uh, diren horietarik ikusi nola ahalduen egin, eta hori, nahi badu egin. Ez padu nahi, ez padu deu ze egin, nahi, gauza oloraz da, eta ez da deuze. Baina nahi balimadu sartu, eh, ara, sensibilizatia balimada gauza horiek er, importantela horien zaintzea, orduan, eh, gure teknizienak eh, lagunduko du, ikusten zer, nuntze baduen zaintzeko, eta hori egiten balimadu, europatikokanen du eh, laguntzati pibat zaintzea, eh, Uh, hara, egiten duen haren, edo galtzen duenaren haren, kompazatzeko. Eh, Ara. Ara, berz, sensibilizazio ipatu duzu, eta xailortan ere maiten duzien lan bat uh, gazteekin, eskolekin, eta baditu ere errika bazter uh, zaintzaliak. Bai, odean bizten da, da sensibilizazio lan bat, eh, aldeguzitarat egiten duguna, bai eskoleki lan, Eta hori, aste-aestetik amosturte honetan, e, diuriatzen dugu, lau, lau mila eskoliek hunkiak izan direla amosturte horietan. Eta hori ere eskola nahi izan behar du, e, eta behaz urtean zehar, gero bat ditu, egon erdi bat zu, e, sensibilizazione hau Ere eh, publiko zabalari buruz eta hor, bi operazione, bata deitzen dena niv zerodexe hori zazpidu eh, zortzi urte honetan egiten dugu eta da harain eh, itzen den memento hortan hurereka eh, bazter bat, kilometra bat, biga, dependen du, no? garbitzea. Eta etortzen dira, jaz, berreun eta hamar eh, lagun bildu dira beren gogoz, eh, eta horren bat bioren pasatu dute hor, garbitzen, eta uste dut boste dozei tona zikinkeria bildu dela, harritzeko baita. Jendea harritu diteik hori rengonien enbeste zikinkeria ikusik. Ba, ba, iduridu ez dela gehiago dugu baina maluroski, bon, ez dute nahi denak, denak ola direla, bakar batzu dira mentuaz, baina e, uoldek eta denak ekartzen dituzte eta zoko bat zuitan tako dira, eta bada denetarik, gauzago zitari, kautzu, burdin, e, nitakita zer. Eh? Eta ara, hori harri garria, eta behaz, e, biztan dena, hori segituko dugu egiten, eta jaz e, hasirik, eta hori baigurri negin ginen lehen aldikotz, deitzen duguna errekak O. Eta hori da, bigarren egun bat, ordean hori gehiago, bon, garbitze piska bat egiten da, hauren eta, bon, ara, sensibilizatzeko eta okupatzeko eta... Bainan gehiago da, urerekaren intereser edo urerekaren inguruan lan egiten duten elkaartek usien egun bat. E, gune batean bildu... Eta beren burua ezagutaz eta biztan den agenda da eta ara batzu beste uh, ikusten joiten eta feira bat bezala nahi bauzu. Mm -hmm. Baina eh, errekako eh, lanari buruz edo behar urduer buruz begiak idekitzen dituena publikoari. Eri Kako, hori uh, kanbon eginen dela ireilaren amahian, uh, uh, ondoko egunetan uh, seikoa ipatuko dugu. Bistadana uh, egunaldi hori, agas bururatu haintzin, uh, Eza Michel, uh, astapenean uh, idortean kalteak aipatu ditugu, baina besta aldean hor uh, ditugu, uholdeak, hori uh, gira, ez du aina uh, espaldi, dola bispeiru urte, nolako uholdeak jasanginituen uh, hemen gaindi, eta sailortan uh, zeiten aldu, zeiten du zuen uh, sendikatak. Bai, udentseilut danere badugu zerbait abiaturik erdaraz heredaras papi program de d'amelior programme d'action non voya ancien docteur René de Tuchin Marcato et da da algo papi cest tout d'action origero dit denna oi Kusidia toztia, papi... Ah, men, men, men, men, men, men, men, men. d'action entre... voilà. oui. eh, si... bon, galdera... eh? e de prevención... Bela. Berri zaiten. Bo, ma, esti atera eite berriz. Ba, me, galdera... Berri egiten dio, he? Galdera, behaz, ehi, Walden Chailan, zer lan egiten du sindikatak. Ordean, hor hasi adugu lan berri bat eta horre langile batekin ekin. Euh, da, uh, ikustea ha, zer alden egin uolden uh, uolderi buruz. Ne? Eta beraz, estudio bat da, diagnostika estudio bat, herri guziek gilan parte, parte hartzeare gilan egina da, uh, nuntze baden, nuntze lanier, bon, ara, hori guziak uh, bilduak dira eta presentatuak administrazionari guzteko uh, lagun, zer laguntzak diesten alden. Eta lehen estudio horretan aipatzen diren lanak egiteko litaizken lanak, esenta izeiten alda, ere uh, hura baztertu, eh, diga do, lako, edo, olako uh, edo. Egiten lan horiek uh, onartuak badira, ondotik egiten da tz, eh, lanen uh, programdakzion, nahi bauzu, eh, eta hor laguntzak laguntza bat artisteko ardiesteko manera bada. Bon, lan luzea, Jakinez, uh, uholdetan, eh, maluroski, urrekak nahi duena du, egiten duela eta eginen duela ondoko urtetan. Eh, biziki zaila da, eta biziki gostatzen diren lan batzu dira. Beraz, uh, hartako da, estudio egin behar, ikusteko zer reineta, no, ahalitaken zaindu eta manera berian, estren zuin edo baionan. Eh. Ara, beraz, uh, uh, hori lan hori dugu ere uh, eta bainan luze joan enda. Nein. Zer daimez hitz egiten da? Ez, ara finitziko du du ja bakitu. Ba, berdi aterbi, urte mundu handi zeninga ta desagiru tokodela hirigunean dela. ez ez. Ara, lana initza daramala, daramarza. Hala, lan eginitz, uh, Dara Maski-Suebe az uh, errobi uh, sindikat hortan. Bururatzeko, Jean-Michel, sindikata hori, uh, Jean uh, desakertzeko tanda. Bai. Uh, Desagertuko da, uh, maluroski, egarezake, maluroski edo uroski, bon uh, esperientzia handia dugu, uh, lan hainitz ere man dugu, ere maiten dugu, eta uh, ardura etxen plutzat ere erakutsiak ajanz de loo hortarik, hortarik uh, anizan laguntza ardiztame ditugu, baina legea etorriada jemapi uh, deitzenen kompetentzia hori herriek berdute hartu. Jemapi, gestion de milioakoatik e prevenzioa, De, dezinondazio. Beraz horri eh, laburg eh, dut baan eh, Euskal Herriko hiri guneak du ukanen helduden urtagiraren lehenetik aintzina. Eta ostean aipatzuen urullderi buruz, baina beste anitz gauzetan ere, bez gure egiten ditugun lanak jo sartzen dira eta beraz eh, helduuen urtean, normalean, gure normalean edo guk dakigunaz mementuan lana ari gira egiten, baina hau e, desagertuko da eta Euskal Herriko hiriguneak du eremanen guk ere maiten dugun lana. Beraz, agian eta esperantza dut, e, ditugun sortzi langile horiek, biziki ongi uste dut ongi diren, biziki dinamikoak dira, eta agian-agian e, berdin segitzen ahalko dute irigunearen e, bahnean, e, hemen errobi baiaren inguruan egiten dugun lana, Euskal Herrigusiari e, bajeatuz. E, esperantza horriken bururatuko dugu gure, esula saldia mil esker e, galan egitasun horiek emanika.